maka berselindunglah dengan Allah dari setan atau pocong. Setan, dinamakan kalimat setan itu artinya syatana. Syatana itu artinya adalah jauh. Jauh. Jadi jauh maksudnya setan itu terjauh dari rahmat Allah. Jauh dia dilaknati jadi terjauh dia daripada kita itu artinya setan itu dia maksudnya menjauhi kita atau berusaha dia untuk menjauhkan kita dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu dia berusaha untuk menjauhkan kita daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu dia berusaha untuk mengganggu kita dan membuat kita itu tergoda dan terjauh kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu taala atau dari beribadah dan segala macam makanya salah satu daripada ibadah yang akan kita kerjakan ialah membaca Al-Qur'an terkadang syaitan itu dia juga selalu mengoda kita dan selalu mengwas-waskan dalam hati kita bahwa kita itu tidak usah membaca Al-Qur'an jadi makanya kalau kita membaca Al-Qur'an itu harus kita beristiazah dulu jadi kalimatnya adalah ta'awuz billahi minasyaitonirrajim dan lafaznya itu ada bermacam-macam ada yang terpanjang auzubillahi samir alim minasyaitanir rajim auzubillahi as samiu alim minasyaitanir rajim tetapi kalimat ini kita tidak pakai untuk membaca al-Quran biasanya dipakai kalau kita ada, ada terasa dalam hati kita gangguan dan godaan dari syaitan Ha, lebih la baik lafaz yang kita bacakan A'udzubillah islamir alim Mina syaitanir rajim Jadi kita menyebutkan Asma'ullah al-husna As-sami' al-alim Setelah kita mengatakan A'udzubillah tadi Itu adalah lafaznya yang terpanjang Lafaz yang biasa yang kita pakai Untuk membaca Al-Quran sebelum kita Membaca Al-Quran Ialah A'udzubillah minasyaitanir rajim Itu lafaz yang biasa yang dikatakan oleh Jumhur Yang kita pakai untuk membaca Al-Quran Sebelum kita baca Al-Quran Dan kemudian Boleh juga kita baca A'udzubillah nah, Itu dia lafaz yang pendek Lafaznya yang pendek A'udzubillah Misalnya ada tiba-tiba Terasa bagi kita apa A'udzubillah Dan juga A'udzubillah ini juga kita boleh Membaca Al-Quran Membacanya sewaktu kita dalam salat Kalau ada terasa Gangguan dari syatan kepada kita Al-A'udzubillah Kita baca dan ke kemudian kita Seperti mau meludah ke kiri Tapi kita tidak meludah hanya cuman Sepertinya kita pss, pss, ke kiri Tiga kali Kalau kita diganggu di waktu salat Kita baca Al-A'udzubillah Jadi itulah diantara Lafaz-lafaz uh, daripada isti'adah Al-isti'adah Membaca Al-A'udzubillah Dan sekarang kita mengetahui hukum. Hukum membaca istihadah ini apa? Apakah dia wajib? Apakah dia sunat? Atau bagaimana? Iya kalau dilihat, Adalah bentuk amur. Amur, patru Jadi, kalau dalam fikhia, Dalam maknum, Apa saja yang disuruh Oleh Allah, Kita mengerjakannya, Wajib untuk kita mengerjakannya. Tetapi, wajib Di dalam Maha hal membaca al-Quran bukan berarti kita tidak membacanya berdosa tidak membacanya kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu taala kerana kita mematuhi suruhan daripada Allah Subhanahu taala tetapi kalau kita meninggalkannya tidaklah suatu dosa mentarakah siapa yang meninggalkannya tiup layu samade tidak berdosa dia jadi di sinilah kewajipan karena suruhan. Dan kita mengetahui fa iza qara'tal quran. Kita pada dalam Al-Qur'an datang bentuk suruhannya dalam fi'il madhi qara'ta. Jadi qara'ta fi'il madhi berarti setelah siap. Hai, kalau jika Anda sudah siap membaca Quran, fasta'id billah. Tetapi ini bukan memang harus sudah siap terkadang ada fi'il mati itu yang majtajib yang membawa amarnya sebelum jadi jangan kita uh, bisa terganggu atau tergoda oleh orang kalau orang ada yang mau hjak kita kenapa harus dibaca isti'adzah itu sebelum kita membaca alquran padahal dalam alquran uh, ditulis atau turun mengatakan fa idza qara'ta padahal qara'ta itu artinya adalah berbentuk fi'il mati Jadi kenapa kita sebelumnya membaca berarti kita bisa menjawabnya bahwa bukan seluruh yang fi al-madi itu akan membawa arti nya yang sudah berlalu. Fi al-madi itu juga membawa artinya untuk yang akan mustaqbal, yang akan datang. Jadi di dalam ini adalah uh, menyuruh kita supaya kita sebelum membaca Al-Qur'an kita membaca istiadah. Jadi sudah tahu kita dia itu adalah wajib karena amar di dalam Al-Qur'an tetapi wajibnya bukanlah berdosa layak sementara kamu tidak berdosa bagi orang meninggalkannya. Dan kemudian cara membacanya ini apakah harus dia jahr atau sir itu melihat kepada kita. Kalau seandainya kita membaca sewaktu o, di dalam kita misalnya dalam seperti haflah atau pembukaan dari suatu majelis di sana kita harus membacanya dengan suara yang keras dijaharkan misalnya ada mengatakan diminta kepada uh, saudari Fulan untuk membaca Al supaya Allah memberi berkat daripada majelis kita ini jadi yang membaca itu bukan harus langsung membaca Misalnya ayat dari Al-Quran langsung dia bacanya, innal ladhina amanu. Tidak boleh, harus dia baca isti'adah dahulu. Jadi, membaca yang pertama, dijaharkan membacanya kalau di dalam majlis atau hafla-hafla. Dan dijaharkan juga kalau seandainya di suatu halakah, kita misalnya berkumpul untuk membaca bersama Halaqah to je, halaqah ni mubah syaratan. Ya. Bersama kita. Ha, jadi, yang memulai, yang memulai membaca, yang pertama membaca, dia harus membaca istiadah dahulu. Yang pertama membaca, di dalam satu halaqah, dia beristiadah. Dan kemudian, untuk yang kedua, yang ketiga itu, terserah. Istiadah yang dibaca oleh, yang pertama harus dijaharkan. Harus dijaharkan. Yang kedua pembaca yang kedua yang ketiga yang keempat itu kembali kepada dia terserah pada dia sendiri apa dia mau Mengu menguatkan atau menjaharkan istiadah tadi atau mensirkan atau melambatkan dalam hatinya saja macam-macam mati juga tidak ada salahnya tetapi yang diminta adalah sewaktu pembukaan pertama dan kemudian juga kalau seandainya kita di dalam ujian Misalnya, sekarang adalah trip kita Untuk membaca Misalnya, kita masuk Adalah jenah untuk ujian atau Kita membaca Di saat itu, harus kita membaca istiazah Harus dijaharkan istiazah kita Dan kita mulai membaca Al-Quran kita Itulah di tempat-tempat Di antara tempat-tempat Yang kita menjaharkan al istiazah yang kita baca Dan boleh juga kita mensirkan yang disirkan di dalam hati saja yang pertama di dalam salat walaupun kita salat kita salat jahr salat magrib isya dengan subuh kita akan membaca al-Fatihah di dalam membaca al-Fatihah itu kita baca istighfar sunat kita bacanya tetapi kita tidak Boleh menguatkan Tidak boleh kita baca A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Sampai akhirnya Al-Fatihah kita baca Tidak harus dan tidak usah Dan tidak ada disuruh Atau dikerjakan oleh Rasulullah SAW Untuk membaca Al-Fatihah Di waktu salat istiadahnya Dengan suara yang dikeraskan Tetapi kita Membacanya harus disirkan Walaupun kita membaca Al-Fatihah adalah dengan jahat Tetapi di waktu istirahahnya Harus kita memulai dengan sir Dan kemudian juga disirkan Atau dilambatkan Atau baca dalam hati Kalau kita membaca Al-Quran e, Sendirian Kita baca sendirian misal, Tapi kalau sendirian ingin membacanya Dengan suara yang pelan juga boleh kita baca baca istighadzahnya dalam mati kita kemudian kita mulai membaca Al-Qur'an kita sendirian dan kemudian juga boleh juga kita mensirkan bacaannya ini kalau kita misalnya dalam halaqah bentuk halaqah di dalam uh, majelis taklim kita yang kedua seperti yang dibilang tadi yang pertama yang harus menjaharkan tetapi yang kedua yang ketiga sampai yang terakhir dia boleh memilih mau menjaharkan Atau mensirkan, itu Tidak ada salahnya Itulah diantara isti'adah Yang pertama, kita mengetahui Lafaz isti'adah Berapa macamnya Yang kedua, hukum Membaca Istiada, Apakah di awal, atau di akhir Atau di pertengahan Sudah jelas membacanya adalah di awal Dan dia itu wajib Membacanya Bagi orang yang pertama membaca boleh dijaharkan, boleh disirkan membacanya. Itu istiadah. Dan tentang basmalah. Basmalah ialah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membacanya kalau seandainya kita membaca surat yang baru. Misalnya seperti kita membaca daripada surah Al-Baqarah. Enggak boleh kita langsung membaca Alif Lam Mim Tidak, tidak boleh Harus kita mulai dengan Bismillah Kalau kita baca pertama kita isti'adah Kemudian kita Bismillah Baca A'udhu Billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alif Lam Mim Jadi Kita harus membacanya kalau kita yang pertama membaca baca, baca istiazah kalau kita yang pertama membaca kita baca istiada, kita baca bismillah dan kemudian kita baca ayat jadi kita kalau ayat itu surat itu kita membaca membuka surat yang baru harus kita membaca bismillah karena ada tertulis di dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an itu semua yang tertulis dalam hal yang di, harus kita membacanya harus kita baca seperti basmalah kecuali di surat baraah di surat taubah sesudah anfal kalau di surat taubah kita tidak boleh membaca bismillah karena dia tidak tertulis di dalam surat taubah jadi kalau kita mau membaca di surat taubah kita baca istiazah ta'awuz billahi minasyaitonirrajim bara'atun minallahi wa rasulihi jadi langsung membaca baraah. Nak boleh kita membaca uh, baca istiazah kemudian basmalah kemudian baca baraah tidak ada. Karena tidak ada bismillah kalimat bismillahirrahmanirrahim di dalam surat atau di permukaan atau di permulaan surat baraah. Jadi itu harus kita perhatikan. Membaca basmalah. Nah, fase basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah Lafaz yang panjang Atau lafaz yang tertulis Dalam Al-Quran Seperti juga tertulis Dalam suratul 6 mengatakan, Innahu min Sulaiman Innahu bismillahirrahmanirrahim nah, Jadi kalimat, kalimat Bismillahirrahmanirrahim Ada Sebanyak ada surat Yang ada di dalam Al-Quran Memang di surat bara'ah Tidak ada bismillah Tetapi di surat 16 Bila tertulis juga Bismillahirrahmanirrahim Jadi, kita membacanya Itulah kalimat Lafaznya Lafaz yang panjang Lafaz pendek juga Bismillah Lafaz yang pendek Bismillah Seperti kalau kita misalnya uh, Mau makan Mau makan Dibilang oleh Rasulullah SAW Ngatakan dia gulam Bismillah wakul amamak wakul mayalik jadi mengatakan bismillah saja, di dalam kita mau makan, atau mau minum itulah yang sunat bukan harus kita baca bismillahirrahmanirrahim kemudian kita makan, enak, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu sallam jadi kita baca bismillah bismillah saja, itu juga sudah berarti bismillahirrahmanirrahim atau mau mengerjakan setutup pekerjaan Apa satu pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa abtar. Fa huwa abtar. Jadi apa saja kita mengangkat periuk, memamum apa mengangkat anak kita atau mau apa saja kita mau mencuci piring, nah kita baca bismillah sebelum kita mengerjakan pekerjaan kita itu karena supaya ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, pekerjaan harian, -hari sekerja rumah, menyapu segala macam itu adalah pekerjaan dia ibadah. Ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu taala menjadi ibadah kalau kita memulai dengan bismillah. Jadi kita baca bismillah, kita mulai menyapu, kita baca bismillah, kita mulai apa yang kita kerjakan. Itu di antaranya bismillah. Atau misalnya anak kita jatuh misalnya atau ada kita lihat orang kepeleset atau orang mau jatuh, baca bismillah. Ya, maksudnya di saat itu ya maksudnya kita membaca bismillah itu bukan kerana a uh, ingin misalnya berbuat yang baik. Jatuh mana orang buat baik jatuh itu kan. Tapi membaca bismillah sewaktu orang mau jatuh berarti kita eh uh, menjauhkan diri kita dari godaan setan. Ku ada seperti suara ni. Are maksud. Hmm jadi itulah artinya kita membaca bismillah Kita baca bismillah. Kita membaca bismillah itu, sewaktu kita mau ter, uh, terpeleset, atau mau tergelincir, atau mau jatuh, kita baca bismillah. Supaya apa? Supaya setan jangan ikut campur pada saat itu. Mem Membikin, mengerjakan sesuatu pada diri kita. Jadi, membaca bismillah. Alhamdulillah, pada saat kita terpeleset itu, itu adalah supaya kita bersendung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara kalimat bismillah. Membaca bismillah hukum membaca bismillah wajib ya tapi wajibnya itu bukan berarti seperti tadi juga wajib tidak berdosa kalau kita tinggalkan sebagaimana dia ada di awal surat jadi bagi kita harus membaca bismillah sebagaimana ada yang tertulis kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an di pertengahan surat bukan di awalnya Itu kembali kepada kita. Pilihlah mana yang kita maukan. Dan kita harus perhatikan dahulu, kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an, dimulai kalimat yang kita akan baca itu adalah dengan lafzul jalalah seperti Allah, seperti kita membaca ayat kursi Allahu la ilaha illallahul hayyur qayyum. Atidha akan pantas tidak pantas sama sekali kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illallahul hayyur qayyum. Itu tidak pantas tidak uh, bagus karena kalimat arrajim kemudian disambung dengan kalimat Allah itu adalah tidak baik. Jadi di saat ini kita boleh membacanya pada juz sur. Kita boleh membaca bismillah. Lebih afdal kita membaca bismillah. Kita membaca ayat kursi atau membaca ayat yang ada nama-nama nabi-nabi misalnya Muhammadur Rasulullah misalnya kan? Ya boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah itu agak akan kurang nilainya. Jadi sebagusnya dalam keadaan ayat dalam keadaan ayat yang ada lafzul jalalah atau dhamir wa huwa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wallazi khalaqas samawati wa huwa allazi atau wa huwa atau misalnya Muhammadur Rasulullah atau nuh ibrahim sunat bagi kita setelah kita baca istiazah sunat bagi kita untuk membaca bismillah ya misalnya sepertinya mau kita mau mulai baca Al Kursi kita akan baca caranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Jadi, kita baca nibegitu. Basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim, lefaznya, yang terpanjang. Dan, Bismillahirrahmanirrahim, yang itu jelas, sudah terpanjang. Kemudian, Bismillah saja, dan lefaz yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrah ini pun tidak ada hal tidak ada salahnya kalau kita membacanya. Sebagaimana dibilang tadi di waktu mau sal, mau makan atau mau mengerjakan suatu pekerjaan kita baca bismillah. Itu adalah atas suruhan Rasulullah sallallahu Dan kemudian kalau hukumnya kalau kita membaca di waktu Al-Qur'an di awal surat itu harus wajib kita membacanya, tetapi tidak berdosa kalau tinggalkan. Dan juga dibaca dia Bismillahirrahmanirrahim itu Yang kedua Iyalah kalau seandainya Kita itu oh, Membaca di pertengahan surat Yang awal daripada ayatnya Adalah kembali kepada Al-Jalala Allah atau Damir Atau Huwa Atau Rabbi Kalimat Rabbi, Rabbi Allah, Rabbukum Misalnya Atau kepada Nabi-Nabi Tertulis Muhammadur Rasulullah atau Ibrahim wa Ibrahim misalnya itu kita eh uh, sunat bagi kita untuk membaca setelah isti'azah membaca bismillah. Dan, jadi sekarang dalam kita masuk kepada yang yang tambahannya ialah bagaimana kalau kita membaca isti'azah bismillah dan ayat. Kalau kita mau membaca Al-Quran Bagaimana cara membaca tiga kalimat yang berderetan ini Yang pertama adalah isti'adah Tidak boleh didahulukan bismillah kemudian isti'adah Tak boleh, harus isti'adah dahulu Kemudian baru bismillah, kemudian baru ayat Untuk membaca isti'adah dengan bismillah Tambah bismillah, tambah ayat Itu ada empat cara yang dibolehkan oleh ahli tajwid Yang pertama dinamakan wasl jamiah. Wasl jamiah artinya menyambung semuanya dengan satu nafas. Ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, wasl jamiah itu boleh kita menyambungnya dari isti'adzah sampai ayat kemudian kita berhenti itu boleh walaupun dia disambung semuanya dengan satu nafas dan harus diperhatikan apa akhir huruf dari apa harakat baris dari huruf isti'adzah yang terakhir a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Tidak boleh kita baca A'umudzubillahiminasyaitanirrajim Bismillah Tidak boleh Ar-rajim dimatikan huruf mim itu Atau disukunkan Kemudian kita sambung dengan Bismillah Tidak boleh Harus dibaca harakatnya A'umudzubillahiminasyaitanirrajim Bismillah Ar-rajim Bismillah Jadi harus kita sambungkan Antara ar-rajim Mim yang kasrah itu Dengan Bismillah Langsung kita baca Bismillah Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jadi, kita sambungkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Jadi, semuanya itu Kita baca dengan Satu nafas Maksud, Maksudnya satu nafas itu Tidak boleh kita bernafas Kita berhenti bernafas Kemudian kita sambung, tak boleh Harus kita, nafas kita satu Dari mula istihadah Sampai ayat Sampai ay, uh, ayat yang pertama Diulang lagi A'udhu <tuk> billahi minas syaitanir rajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Itulah yang pertama waslul jami' Yang kedua Qata'ul jami' Qata'ul jami' ini uh, Inilah yang selalu kita baca maksudnya qat' jamai ialah kita baca istiazah dengan nafas kemudian kita berhenti ambil nafas kemudian kita baca bismillah dengan nafas baru kita berhenti di akhir bismillah kita ambil nafas kita baca ayat sebagaimana kita baca biasa ialah misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ambil nafas Bismillahirrahmanirrahim Ambil nafas, kemudian Alhamdulillahi rabbil alamin Itu namanya qata'ul jami'ah Artinya qata'ul jami'ah itu dipotong semuanya Maksudnya dipotong antara istihadah Dengan nafas, dengan bismillah, kepada bismillah kemudian dipotong juga Bismillah kita berhenti kita di Bismillah dengan nafas kita ambil nafas baru kita baca ayat yang pertama itu namanya ko al Jamia ah. kalau Ja -jami ah, menyambung seluruhnya yang pertama tadi koto Jami ah, adalah memotong dengan mengambil nafas setelah istiaada dan mengambil nafas ke uh, Basmalah dan kemudian kita baca uh, ayat yang baru ayat pertama Yang ketiga ialah Waslal awal Bisthani Qata'al thalith Waslal awal Bisthani Qata'al thalith artinya Kita sambungkan Bismillah Dengan Isti'adah Maaf Isti'adah Dengan Bismillah Kemudian kita berhenti Kemudian kita baca ayat Ialah A'udhu billahi Minas shaytanir rajimi Bismillahirrahmanirrahim ambil nafas kita kita baca ayat alhamdulillahi rabbil alamin itu yang namanya wasl awal dengan ثاني قطع الثالث jadi disambungkan yang pertama dengan yang istiazah dengan basmalah dengan satu nafas dan setelah kita baca bismillah kita berhenti ambil nafas baru baru kita baca ayat yang baru yang pertama Āudhu billahi minas shaitanir radimi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. To je je tiga. Yang keempat, ialah qata'al awal, wasla s bisalis. Koto awal awal memotong. Yang pertama, artinya memotong pertama, berhenti partama, setelah henti mengambil nafas, kemudian kita sambung bismillah dengan ayat. Yang pertama. Ya misalnya, udubila hi minashe nafas, bismila jorodim, itu adalah cara yang keempat atau bentuk yang keempat yang boleh kita membacanya al isti'adzah dengan basmalah dengan ayat yang pertama di surah yang baru jadi itulah empat persoalan itu boleh kita membacanya caranya itu kalau kita membaca memulai isti'adzah kemudian ada lagi persoalan yang harus kita ketahui juga tentang membaca ayat surah dengan surah. ialah misalnya kita sudah uh, berakhir surat al-fatihah mau membaca surat al-baqarah akhir al-fatihah ialah walaulin Baris nun di atas ini ada baris atas walad dhalina kemudian kita kita teruskan bagaimana cara kita untuk membacanya ke bismillah jadi menyambung antara dua surat itu kita boleh membacanya cara pertama ialah wasl al jami' boleh kita bacanya Wa laddalina bismillahirrahmanirrahimi aliflamim Tu waslul jami'ah Kita sambung Akhir ayat Dengan bismillah Sampai ayat pertama di surat yang Terserah surat apa yang kita baca Dengan ayat pertama surat yang baru Jadi kita boleh bacanya dengan seta, Secara waslul jami'ah Seluruh surat kita bacanya pada begitu. Nanti tentang surat taubat kita akan membunyai uh, keterangan sendiri. Jadi ini selain daripada surat taubat antara al-amfal yang al taubat lain. Apa surat saja kita baca, boleh kita baca wasdjam' seperti itu. Dan kemudian qat' al-jam'i sebagaimana kita baca selalu ialah berhenti di yang pertama dan kemudian ambil nafas dengan nafas yang baru kita baca basmalah. Kemudian kita ambil napas, kita baca baca napas dengan napas yang baru kita baca aw, awal surat awal ayat yang di surah pertama itu. Yang keduanya. Jadi waladin. Ambil napas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ambil napas, kita mulai. Alif la لال mim itu adalah qata jamiah yang ketiga yang boleh juga kita baca antara surah ialah qat' al-awal kita putuskan yang pertama dahulu kemudian waslatani bisalit jadi berarti setelah kita baca akhir ayat di surah yang pertama kita ambil lepas kemudian kita sambung Al-Bismar Basmalah Dengan awal ayah Seperti walad -dallin. Bismillahirrahmanirrahim Alif-lammim Itu boleh Tiga wujud ini Tiga cara ini antara dua surat boleh kita membacanya. Yang pertama wasl jamia, yang kedua qat' jamia, yang ketiga ialah qat' al-awal wasl al-thani bis-salith. Yang keempat ialah wasl al-awal bis-thani qat' al-salith itu tidak boleh di dalam membaca antara dua surat. Seperti kita bacanya Kita sambung yang pertama dan yang kedua dengan satu nafas, kemudian kita berhenti, kita baca yang uh, ayat sendirian. Itu tidak boleh seperti waladollin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ini tidak boleh karena kenapa tidak boleh yang pertama akan terdengar oleh orang yang mendengarnya kalau dia tidak mengerti mengira bahwa bismillah ini adalah ayat daripada surat yang pertama sepertinya itu yang dikira oleh pandangan orang yang mendengar kalau kita sambung akhir ayat ini dengan bismillah Kita baca Waladzalina bismillahirrahmanirrahim Sepertinya bismillah ini adalah Akhir ayat daripada surat yang pertama Seperti bismillah ini juga ada dalam surat naml Dalam surat semut an naml Ada kilmah bismillahirrahmanirrahim Jadi jangan orang mengira Seperti ini juga adalah akhir daripada ayat surat yang pertama Walaupun kita baca surat al-Fatiha Atau surat al-Baqarah Atau surat-surat apa saja yang kita baca Tidak boleh kita sambung Akhir ayat dari surat yang pertama Dengan Bismillah Kemudian kita baca Ayat yang pertama Di surat yang baru sendirian Itu tidak boleh Itu yang pertama sebabnya Supaya jangan terpikir Bagi orang bahwa ini adalah ayat Yang kedua ialah kerana bismillahirrahmanirrahim itu bukan di akhir surat. Sebabnya yang kedua ialah kerana bismillahirrahmanirrahim ini bukan di akhir surah. Tetapi dia ada di awal surah. Kalau kita membaca begitu sepertinya kita baca dia di akhir. Ah itulah sebabnya makanya kita tidak boleh menyambung bismillah ayat di akhir yang qur'an yang kita baca yang pertama yang kita baca dengan bismillah dan kemudian kita membaca ayat yang baru di surah yang kedua itu tidak boleh itulah di antara surah-surah yang lain kecuali sekarang di surah taubat di surah taubah antara akhir surah al-anfal antara akhir surah al-anfal kita membacanya dan kita akan menyambungnya dengan surah taubah Jadi harus kita membaca, mengetahui caranya Hanya yang pertama ialah Menyambung seluruhnya Kalau ada yang mau berbaik Buka, buka lah dulu uh, Surat Al-Anfal Halaman 186 Halaman 186 Surat yang berapa? Surat ya? ke 8 Al-Anfal surat ke 8 dengan surat yang ke 9 Al-Anfal surat ke 8 dengan surat yang ke 9 semua kita membaca jadi uh, boleh kita membaca qatal jam wasl jami' boleh kita membaca tetapi wasl jami' ya kita membacanya harus memperhatikan akhir akhir huruf akhir harakat di huruf yang terakhir kan kalau kita sudah melihat innallaha bikulli syai'in alim alim tanwin apa susudahnya adalah ba jadi kalau kita sambung wasl al-jami' dengan cara yang pertama kita boleh wasl al-jami' itu membacanya dengan di di di dengungkan jadi innallaha bikulli shay'in alimun baro atum minallah jadi kita sambung dia alimun baro atum minallah memperhatikan Hukum tajwid di sini. Karena dia tanwin berarti nun sakinah sesudahnya ba hukumnya adalah iqlab dan dengan dengan uh, gunnah digunakan 2 harakat itu. Atau yang kedua, kita menyambungnya itu dengan membaca sakta. Sakta, sakta ialah artinya kita berhenti tanpa nafas inna allaha bi kulli syai'in alim baraatum minallahi wa razulit jadi kita membacanya alim itu ada menurut uh, yang mengatakan boleh kita panjangkan alim baraatun atau alim dua harakat kemudian kita sambung dengan bara'ah jadi kita membacanya harus sakta itu ialah berhenti Tanpa bernafas Berhenti tanpa bernafas Inna bikulli in Allah Bikulli shay'in alim Baro'atum Min Sudah jelas kita uh, Sukunkan mim itu Jadi berhenti tanpa bernafas Sakta Ini adalah diantara sakta Sakta yang jais Yang dibagi uh, Imam Hafs Imam <tik> Hafs Itulah di antara yang boleh kita membacanya kalau kita menyambung. Kalau tidak kita boleh qatal jamiat. Kita baca innallaha bikulli syaiin alim. Kita ambil nafas kita, nah, kita mulai dengan hmm. baroatun minallah. Jadi antara dua uh, antara surat baraa'ah dengan surat uh, al-amfal dengan baraa'ah itulah mungkin Kata al-jami'a Mungkin waslal-jami'a Waslal-jami'a Iyalah Dengan kita Membacanya Menurut hukum Yang ada Di dalam Akhir ayat ini ialah tanwin Biar berarti kita Meklapkan Dengan gunahnya Atau kita ambil Antara duanya Adalah sakta Tanpa bernafas Kita langsung Menyambungnya nah, Itulah diantara uh, Cara membaca Kata Al-Quran Kalau kita misalnya membaca Al-Quran Kalau kita lihat nanti insyaAllah kita membaca surat uh, Naba' yang akan kita baca Kita lihat akhir surat Naba' Baca, jadi kita lihat ya Akhir surat Naba' Bagaimana cara kita bacanya? وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ Itu بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ wan naziat ghorqa kita bacanya dengan qatal jami' dan kemudian boleh kita membacakan membacanya dengan wasl jami' juga wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban bismillahirrahmanirrahim wan naziat ghorqa boleh karena dua surat jadi kita perhatikanlah bahwa akhir daripada huruf akhir huruf yang disertut ee uh, naba ini adalah tanwin dan kalau dia tanwin dengan ba seperti tadi adalah kita uh, iklakkan dan kita dengungkan turabang bismillahirrahmanirrahim wannaziat itu semua atau biasa kata jemaah yang tidak boleh kita baca ialah وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُعَبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ kemudian kita baca وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا itu sudah jelas tidak boleh itu adalah cara yang tidak boleh antara dua surat kita bacanya dan kemudian kalau seandainya di akhir huruf uh, surat itu seperti surat alam nashrah laka sadrak atau surat-surat yang lain Kalau kita baca, kita lihat ya kita buka halaman uh, surat Alam nashrah laka sadrak wa ila rabbika farghab. Farghab ba هنا. Tapi ba di sini sukun. Baris mati. Bagaimana kita menyambungnya dengan ba yang di bismillah? Di sini kita tidak boleh dikalqalakan, kita harus idghamkan ba ke ba wa ila rabbika faragab bismillahirrahmanirrahim wattin jadi kalau kita mau menyambung akhir surah al-syarh dengan awal surah at-tin jadi kita harus faragab bismillahirrahmanirrahim wattin jadi kita sambung semuanya atau kita berhenti seperti kita baca wa ila rabbika faragab Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Itu adalah wajah yang boleh juga disambung. Qata' jam'i wasla jam'i atau qat' al-awal wasl al-thani bis-salis. Kita lihat akhir ayat. Perto juga di surah Alaq wa Qariibah. Ah kita sambung wa Qariib bismillahirrahmanirrahim inna. Jadi kita sambung begitu. Jadi dengan begini tentang mabad tajwid kita insyaallah sudah selamat artinya mabad tajwid itu ialah uh, foundation foundation daripada asas-asas dasar-dasar daripada uh, ilmu tajwid. Ini adalah dasar-dasarnya ni. Nanti insya-Allah untuk minggu ke depan ke depan kita akan mempelajari yang dia ahkamnya seperti ialah uh, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkam nun sakinah dengan tanwin, tak akan kita pelajari ahkam lam sawaakin, ahkam ra, ahkam madud, semuanya itu kita akan pelajari insya-Allah. ah uh, mem mempelajari Hukum tajwid ini atau membaca tajwid ini uh, sebenarnya adalah wajib bagi seorang yang akan membaca Al-Quran yang sebagaimana dibilang oleh Ibnu Jaziri mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim wa man lam yujawwili al-qur'ana athim li'annahu bi ilahi al-anzala wa hakadha minhu ilayna wa sala itu syair dari Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bitajwid hatmun lazimun. Men ngambil atau membaca Al-Quran dengan dengan tajwid hatmun lazimun. Hatmun lazimun itu mesti tidak boleh tidak itu artinya. Membaca Al-Quran dengan tajwid mesti mau tidak mau harus kita kerjakan, tidak boleh tidak. Hatmun lazimun. Wa man lam yujawwidil Qurana athim dalam ini dia bukan disebutkan al-Quran, tetapi al-Qurana. Al-Qurana itu ditashilkan. Uh, siapa, siapa yang tidak wa man lam yujawwidil Qurana athimun. Siapa yang tidak mentajwid Al-Quran athimun, berdosa dia. Jadi tajwidnya ini adalah wajib kalau kita tidak mengerjakannya, tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, kita adalah berdosa. Karena kenapa? Li annahu bil ilahi anzala karena dia turun dari Allah begitu karena tajwid turunnya Al-Qur'an dari yang disampaikan oleh Al-Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu caranya dia menyampaikan turun daripada Allah kepada Jibrilul Rohmal Mahkhud begitu caranya sekaligus turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam al-muksin artinya muksin itu dalam bertahap selama berapa 23 tahun turun Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Jibril. Jadi, filanahu billah anzala, karena begitu lenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada minhu ilayna wasala. Ah begitu lah dari sananya sampai kepada kita. Disampaikan, ah inilah yang dinamakan nantinya qiraat kita yang mutawatir. Qiraat kita mutawatir, maksudnya mutawatir itu sambung bersambung sambung-sambung bersambung, tidak ada terputus siapapun daripada penyambungnya. Uh, seperti yang sudah diturun di uh, anu diturunkan oleh Um Ibrahim di dalam website Bagaimana uh, bentuknya daripada sambungan uh, sangat kita bersambungnya bacaan kita ini kepada Nabi Muhammad SAWlam sebagaimana minggu yang dulu Oh uh, sesaudarado berjanji akan memperlihatkan tetapi jazawalqa sudah mengeluarkannya bahwa bacaan kita yang kita baca ini tetapi sebenarnya sudah ada yang lain itu. Nanti ini adalah secara uh, apa? secara yang anu, yang jelas. Tetapi kita ini ada bacaan yang kita baca itu adalah imam yang kita baca qiraat kita an an-tarik Imam Hafs an 'Asim. Bacaan kita an-tarik Syatibiyyah. Imam Hafs dan dari As Imam Asim, dari Imam Asim Hafs yang diajarkan bacaan yang dibaca oleh Imam Hafs yang diajarkan oleh Imam Asim ini ialah yang diambil oleh Imam Asim daripada uh, Abdul Rahman As-Sulami. Yang Abdul Rahman As-Sulami mengambil Abu Abdul Rahman As-Sulami mengambilnya dari Ali bin Abi Thalib. Ah ya, dari Abi bin Abi Thalib. Itulah yang sampai kepada kita. Itu yang sampai kepada kita ber, ber teret, teret, teret, berlan, berlanjutan nanti insyaallah sampai ke ustaz-ustaz kepada syekh-syekh siapa dan sampai kepada kita. Dan kemudian kita harus tahu bahwa setiap imam itu qiraah yang 7 atau qiraah 10 itu setiap daripada imam itu dia mempunyai dua rawi. Salah satu di antaranya Hafs, Imam Hafs. Kemudian yang satu lagi ialah Imam uh, Syu'bah. Syu'bah adalah murid daripada juga daripada Imam Asim tetapi bacaan yang diajarkan yang diajarkan oleh Imam Asim kepada Syu'bah ini idaiyalah bacaan yang diambilnya daripada Zir bin Hubaysh. Dari Zir bin Hubaysh. Zir bin Hubaysh bacaan ini yang diambil oleh Zir bin Hubaysh dari, uh, dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Imam Asim mempunyai dua guru terus kayaknya enggak mempunyai dua guru Imam Asim mempunyai dua guru satu di antaranya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami dan satu lagi adalah Zir bin Hubays Abu Maryam Zir bin Hubays tetapi setiap ustaz-ustaz imam-imam ini ada ambilnya dari guru tertentu juga di atasnya dari sahabat kalau Abu Abdurrahman As-Sulami Qiraat yang dibacanya adalah daripada Ali bin Abi Thalib. Kalau Zir bin Hubays, qiraat yang bacanya adalah daripada Abdul bin Mas'ud. Semuanya itu mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini adalah sedikit sket daripada uh, keterangan bacaan kita dari Syekh Al-Shatibi uh, ke atas ke atas ke atasnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah hmm, minggu depan kita akan melihat ee uh, daripada sanad bacaan yang akan kita baca itu adalah yang ustazah ambil daripada Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Ibrahim Al-Akhdar ada gurunya dari guru-gurunya -guru sampai ke itu sampai mutawatir sanadnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk uh, hari ini untuk tajwid kita kira sudah cukup.